A 117 perc embere ezen a héten. Örgy pedagógus, az Alternatív Közgazdasági Gimnázium alapítója, pedagógiai vezetője, illetve az Alapítványi és Magániskolák Egyesületének elnök El, Jó napot kívánok, üdvözlöm! Jó napot kívánok! Megpróbálom szépen szabatosan feltenni ezt a kérdést, ami nagyon erősen lüktet bennem, amióta olvasom a szavait. mióta készülök arról, hogy Nagyjából azt 2015-ben egy interjúban azt mondja, hogy minden iskola erőszakszervezet, aztán 2018-ban erősebben, 2016-ban már erősebben fogalmaz, egyre nagyobb a szekadék 2018-ban, aztán az iskola halott, már inkább árt, és aztán egy kicsivel később. Rég tudom, hogy az iskola, bárhogy próbáljuk megújítani halott és mégis az életét arra teszi fel, hogy alternatív közgazdasági gimnáziumban gyerekekkel ilyen dolgozzon együtt. A, mi a cél? A felszabadítás, a kiszabadítás, a másik e, út kitaposása, vagy kimenekíteni őket abból, amiről azt mondja, hogy halott? Hát igen, tulajdonképpen a, a, a dolognak talán az a lényege, hogy Kicsi gyerekkorom óta szüleim pedagógusok pedagógus akartam lenni, és szépen lassan belenőttem abba, hogy, hogy megpróbáljak. Eleinte azt gondoltam, hogy olyan iskolát csinálni, amelyik gyerekközpontú, személyközpontú, most pedig olyasmit, ami legalább ne ártson, uh -huh. alapveszképp próbálkozik. Ilyen körülbelül lesz, hogy ha sikerülne olyan iskolában dolgoznom, amelyik egy gyereknek se árt, akkor azt hiszem, hogy boldog lehetnék már hmm. a munkahelyemen. Egyelőre ez még azért nincsen. Említette a szüleit, amikor arról beszélt, hogy pedagógus családban ön volt az első gyerek, négyen voltak testvérek. Nem. Hogyan voltak otthon? Két pedagógus gyerekeként az ember még egy ilyen szigorú ritmust is el tud képzelni. Ehhez képest mi volt? Nem, nekem a szüleim azok nagyon elszánt és gyerek szerető pedagógusok, Uh, hát édesapám még most is dolgozik mm -hmm. uh, tehát a medesanyám már nem él, de uh, nagyon sokat tanultunk tőlük talán azt is lehetem, mondani, hogy mindketten bár különböző szempontból a mintáink is lehetők, úgyhogy mi minden négyen talánnak készültünk, ez látszik talán ebből is. Ez mit jelent, hogy tanultak, hogy hintat. hogy lexikális tudásban motiválták önöket, vagy, vagy ahogyan önökhöz nyúlta? Nem, a, a életet, a, a, a másikra való odafigyelést. A a pedagógus pályának az örömét, hmm. tudnia kell, hogy bár nagyon sok panasz van a pedagógusok kiégnek, és szóval nem keresnek jól, és nyomorúságosak az iskolai körülményeik, de van a pedagógus pályának egy fantasztikus eleme, ami egyetlen pálya sem ad, hogy nagyjából minden percben lehet tudni, hogy amit csinálok, az jó vagy nem jó. Tehát a napi sikereink, vagy kudarcaink, azok ott vannak a gyerekek. Miből tudja, hogy jó vagy nem jó? A gyerekek arcán, szemén, visszajelzéseink, Hát ez egy olyan dolog, hogy ha az ember bent az órán van, és elkezd folyni a hátán a víz, akkor tudja, hogy rosszul csinálja. Uh -huh. Úgyhogy ez, ezek ilyen nagyon-nagyon fontos uh, visszajelzések, és azt gondolom, hogy egyetlen pálya sincs, amelyik ezt ilyen szinten és ennyire azonnal képesen visszajelezni. És hát persze az öröm azért az is, hogy, hogy a gyerekek uh, ott a szemünk láttára velünk együtt, mi öregszünk, ők meg nőnek fel. Ez jó dolog. Tehát ez egy nagyon-nagyon szép szakma. 1976-ban azt hiszem, végül is tanárként végezde, hogy akkor már közgazdász? Közgazdász végeztem, uh -huh. igen, és 75-ben az első István, most Szent István Közgazdasági szakközépiskolába kezdtem, ahol egy zseniális e, iskolavezető volt, Szabó Balázsné Csöpi, aki, aki ma is egyébként aktív, akinek sikerült azt elérni, hogy abban az iskolában minden tanár úgy érezze, hogy az történik az ő életével, amit, amit ő szeretne. Tehát volt ott abban rigorózus öreg, hát ma már mondhatom öreg, akkor 51 néhány éves irodalomtanártól, az én a táborozó meg gyerekeken bentalmó nyizsi a fiatal, egyszerre mindegyel azt gondoltuk, hogy, hogy szabadok vagyunk, és ez nagyon-nagyon, Hm. És ezt meg is tanultam tőle, hogy, hogy az iskolát úgy kell vezetni, hogy a benne lévők akarjanak ott élni, dolgozni. Úgyhogy igen, én rögtön találként kezdtem, és azóta is ugyanezen a pályán vagyok. Amikor azt mondja, hogy úgy dolgozunk az iskolába, hogy belül szabadok legyünk, akik ott vannak, akkor hogy érti, az ettől eltérő mintájú iskolarendszer az, ami halott? Vagy maga a forma? A forma. Tehát, hogy abból induljunk ki, hogy, hogy ezt a tömegoktatási intézményt ezt a, a polgári társadalom, a tömegtársadalom hozta létre. Egész pozitívummal, hiszen a magánéletet leválasztotta a, a, az élet többi részéről, szétszakította az emberek életét három részre, a közéletre a munkahelyre és a magánéletre. És az állam pedig, ezért is porosz iskolának, mert ez a korai jóléti állam, ez a porosz a Bismarcki német állam mm -hmm. hozta ezt. Léte a tőledoktatást, megrendeli, hogy milyennek kell lennie a gyerekeknek, ez egyrészt nagyon pozitív, másrészt pedig munkahelyé változtatja a feldövekedést, és betereli a gyerekeket az iskolába, iskolakötelezettséggel. Ez az egész kontinensen így van, de... De ettől a felnövekedés az nem egy homogén, a dolgok természetes állapotából következik, hogy az ember valahol születik, és akkor abban, ahogy kicsi korától kezdve szépen lassan belemerül a társadalomba, hanem szétszakítja az életét, nukleáris családokat hoz létre, nincsenek több generációs otthonok, stb. stb. stb. És ebben az iskola az egy ilyen állami hivatal. Na ezt kell, kell valahogy megoldani, hogy ebben mégis emberszerű legyen a, az élet. Azt szoktam mondani, talán így érthető, hogy a XIX-száz végén a, az állam az egészségügyi hálózatot is létrehozza a kórházakat, a temetőket, az állami temetést, az iskolát, ezek önmagukban egyik se jó dolgok, ugye, senki se szeret kórházba lenni, de fontos, hogy legyen, senki se szeret iskolába járni, de fontos, hogy legyen, és hogy ezt meg kell próbálni olyanná tenni, hogy ha már egyszer az ember vele kényszerül, akkor az, az, az érdekes és jó élet legyen, amennyire csak lehet. Tudjuk, hogy a Valdorf iskolák azok, mint egy külön megegyezést kötöttek volna a kormánya, de mi lesz a többi alternatív iskolával? Például önöket az AKG-nál hogy érinti ez az új köznevelési törvény, és mit gondol róla? Hát én úgy remélem, ha csak ezzel az egy paragrafusról beszélünk, mármint hogy az alternatív kerettantár 30%-kal térhet csak el a nemzeti hogy hogy sehogy. Ez uh -huh. ugyanis egy olyan ö, jogszabály, aminek se füle, se farka, és nagyon bízom benne, hogy az őszi elfogadása napnak, ez világosan ki fog derülni. Én már most is kiderült, csak ö, ennek egyelőre nincsen semmilyen megvalósíthatósági része. Az, hogy a valdorfosok megállapodtak, ez is egy inkább a, a sajtónak egyfajta ilyen, hogy mondjam, ö, túl lihegése, hiszen a törvény alól senkinek nincsen uh -huh. mentessége, és ez a 30% ez egyértetetlen szám. Tehát ez a... Mennyi, hát meg hogy a minek a 30%-a? Mi mi mennyi uh -huh. esete, mert hogy nem lehet tudni, hogy minek a 30%-a a órakereteknek, a tananyag tananyagtartalomnak, a kompetenciának, az adott évre vonatkozóan, azt hívja, hogy fél évenként kell megfelelni, miközben ott két évenként van tehát, hogy ez az egész, ez egy ilyen fikció. Egy olyan fikció, amit nyilvánvalóan, és hát láthatóan ugye később is tették bele a, a, a, a közösi törvény módosításába, valami egészen más általunk nem ismert konkrétok ok szülhette. Teljesen átgondolatlanul, és ezt a, szerintem az érintettek valamennyien tudják is. Úgyhogy én megmondom őszintén, illetve egyáltalán nem tartok. Lehet, hogy aztán keletkezik majd valami, amitől majd kell tartani, de ettől nem. Mert hogy egyszerűen nincsen semmilyen fogódzója, és mivel jelenleg is a törvény szerint a miniszter diskucionális joga az alternatív kerettanterve engedélyezése, vagy nem engedélyezése, ez ezután is így lesz, mert nem lehet tudni, hogy mik ezek a szendertek. Tehát, hogy értse, a, ha mondjuk az a akg kérdezte, ha ami például társadalmi elméletből, Mondjuk négyszer annyit tanítunk a gyerekeknek, mint amit a nap előír, akkor most minket megtiltanak? Uh -huh. Mi történik velünk? Vagy, tehát, hogy ha egy téma héten elviszünk a gyerekeket ö, szociális munkára, akkor az melyik része a tananyagnak, ö, és hány órának számít? Napi 5 órával számoljuk, 12-vel vagy 24 el és így tovább. Tehát, hogy ezek. Ezek érthetetlen dolgok. Ráadásul van még egy fontos érvünk erre vonatkozóan, nem is érv, az azt, hogy gondolja el, hogy egy ilyen alternatív keretlantár több ezer óta, amikor az akg majdnem három ezer. Az apparátus ezt hogy fogja vizsgálni? Éppen mondjuk csak Budapesten több száz ember hiányzik a kormányhivatalokból, hogy ezt kik fogják -e vizsgálni. Mi volt találnak-e szakembereket? Tehát. Nyilván szeretném hangsúlyozni, hogy persze, ugye mondták nekem is, hogy láttuk már a Tudományos Akadémiát, a CEU, stb. de ehhez nem kellene ez a nagy felhajtás, ha ez mm. lenne a cél. Úgyhogy, ez egy érdekes szempont, nem, mondja, amit ezekben Ez ügyben semmilyen nincs. Ha akarnának, akkor sokkal egyszerűbben is tudnának bántani minket, vagy bármelyik alternatív kerettantelv iskolát. A többi részére a köznevelési törvénynek, ha még van egy percem. Mindenképpen van, mert nekem itt két én szülőként, én két dologtól vagyok nagyon rosszul, sok mindentől vagyok egyébként így ebben a dologban, de az egyik az a, a gyerekek kötelező hat éves korú iskolába menetele, ami majdnem olyan, tehát amikor úgy gyakorlatilag az én gyerekem életében, hát nem én szólok bele, meg a magántanulói jogviszony változása. Tehát ez nekem szülőként, ez az agyrim kategóriába tartozik. Erről a következőt kell látnia, hogy ez a, az államosításnak egy logikus következménye. Tehát akkor, amikor az állam, hogy úgy mondjam, tette az egész oktatásügyet, és elkezdte visszavenni a, a szülőktől, családoktól, önkormányzatoktól, közösségektől a viskai irányítást, akkor kénytelen kelletlen, ilyen eszközökkel kell, hogy folyamodjék, mint például ez a hat éves dolog, hiszen ez ugye, ha az iskola jogosítványa, vagy a nevelési tanácsadói, hogy a gyerek mikor menjen iskolába, vagy kinek kell iskolába járnia, akkor ez ugye nincs az állam felügyelete alatt. Mindenféle problémák fakadhatnak, fakadnak is hogy mondjak egy e, triviális dolgot, a magántanulói státusszal nagyon sok kis településen, ahol csak egy iskola van, visszaéltek abban az értelemben, hogy a kezelhetetlen gyerekeket különböző okok miatt, tanulási zavarosat, szociális konfliktusokkal nem lehetett tőlük tanítani, uh -huh. stb. Adoknak megmondták a szülőknek, hogy vagy elviszi magántanulónak, vagy megbukik. És hát persze akkor a szülők elvitték magántanulónak, egyébként sem kell iskolába járni a annak ilyen csoportja jól, ez nagyon-nagyon érték. Vagyis, hogy gyakorlatilag az iskolarendszer lemondott ezekről a gyerekekről, ez helyben, helyi közösségekkel, civil társadalommal, önkormányzattal, iskolai autonómiával nagyon sokféleképpen megoldható. Államilag azonban csak így. Igen, ám, de akkor ebbe beleesnek azok is, akik mondjuk a középosztály gyerekei, akik egyszerűen csak nem akarják ilyen iskolába vinni a gyerekeiket, hanem szeretnék, hogy a homeschooling az egész világon terjed, e, saját maguk nevelni. Erre viszont a hivatal majd meghatárolt technikákkal egyedileg lesz majd alkalmas, és megoldották a problémát. Számtalan ilyen van, azért nem tűnik föl, mert 40 évig Magyarországon, e, sőt, hát nem 40, 150 állami iskola van. Az iskola oktatásvégrejtási intézet volt. És ugye ezt az 90-től, az önkormányzat iskolarendszertől, az iskola autonomiától, ez elkezdett széthullani, és az állam lassan szedi vissza ezeket a dolgokat. Például, hogy kiálljon iskolába hatévesen, évesen, ezt állapítsa meg a hivatal. És kész. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet ezzel majd kiskapukat szerezni, lesz is, mert már van is, de hogy az állami rendszernek, az állami bürokráciának, ennek a porosz nagy állami rendszernek, az iskola hivatal, és nem pedig a családokat szolgáló, a gyerekek felnevekedését szolgáló intézmény, ott ez a természetes. Ez egy tankönyv, itt van ez az igazgatói kinevezés, hogy kinek fájt az, hogy meg kérdezni a szülőket, a gyerekeket, a gyerekeket ritkában az önkormányzatot, meg a tantestületet az igazgató kinevezésbe. Egyetlen egynek, az iskola fenntartó államnak. Semmi kötelezettség nem volt, de abból kavar volt. Szintessük meg. Nem tudom érthető, tehát hogy ez egy teljesen természetes, logikus folytatása a 2010-ben elkezdett folyamatnak. Értem, én csak nem vagyok tőle boldog. Hát ez egy másik kérdés. Igen, nyilván nem az én boldogságom érdekében tették, viszont ön elkezdett mondani, hogy még valamit szeretnél mondani, úgyhogy most önné a szó. Márhogy azt a hát, kiegészítést. Igen, ezt akartam elmondani, amit most mondtam, hogy, uh -huh. hogy erre fel kell készülni a magyar társadalomnak, Azzal, hogy a, egy erőteljesen központosított államra szavaz az ország harmada, az ilyenekkel jár. Egy hozzászokott a magyar társadalom a Kádár a 70-es, de még inkább 80-as években egy folyamatosan gyengülő illegitim autoritár államhoz, és most hökkenten nézi, főleg az értelmiség, ennek a fordított irányát, hogy egy folyamatosan erősödő állam, amik eredetileg ideológia mentesen indult el, hogy jelenik meg most már ideológiával, az ideológiai rendszerek, hogyan gyűrik maguk alá a politika vezérelt rendszerek, a különböző arrendszereket, oktatást, egészségügyet, gazdaságot, és így tovább, és hogy ez lépésről lépésre történik, erre fel kell mindenkinek készülni el, és amikor mérleg el, mi mellette teszi a voksát, akkor ezt látnia kell, hogy ez a következő évben is, a rák következő évben is így szülőként Mit javasol nekem, milyen irányokat, milyen lehetőségeket azt illetően, hogyha a gyermekemet alternatív módon vagy eszközökkel szeretném a jövőben is növelni? Hát ugye az a kérdés, hogy mekkora a gyermeke, ez az első kérdés. A kicsi, tehát óvodás, és majd most menne iskolába, akkor a dolog tulajdonképpen egyrészt nagyon bonyolult, másrészt igen, csak egyszerű. Arról van szó, hogy azt kell megtalálni, hogy melyik az az iskola, ahol a legközelebb, találja a, a család a, a mostani életteréhez. Azt szoktam mondani, hogy az a jó megoldás, hogyha a házban laknak az osztálytársak vagy a szomszédházba, ról mm. rollerről is át lehet menni, együtt lehet aludni. Tehát ilyenkor nagyon-nagyon fontos, hogy az a közeg, amiben felnő, az, az uh, saját módon, saját jogon is megszerezhető legyen. Amikor már, és hát sajnos a nagyszernek többségeben így van, akkor már utazni kell a családnak, minden reggel korán kelni, és a papának, a mamának, hogy az egy plusz teher, hogy munkaidő előtt elvigye a gyereket a város másik végébe, akkor az bizony olyan teher a gyerekek számára, ami sokszor nem éri meg még az alternatív iskola sem. Inkább akkor az a fontos, hogy a tanítónéni tanítóbácsit most már remélem találja meg. Játszok azt, hogy kétmillió gyermekem van, vagy Magyarország valamennyi gyermeke jelen pillanatban, és leginkább ugye, amire most nagyon kíváncsi lennék, hogy a köznevelési törvény elfogadása kapcsán, hogy milyen lehetőségek várnak rám ősztől, illetve ami még jobban ijeszt engem a rákövetkezendő években. Hát ugye az ősztől az egy nagyon-nagyon nehéz történet, és igazából fogalmam sincs, az arra hogy hmm. hogy is válaszolni, hogy azok a vizsgálatok, azok a döntések, amit eddig az iskolához rendelt a közmesei törvény, azt elvette az iskolától, az vezetőtől, a nevelési tanácsadótól, hogy azokat ezután kik fogják meghozni, hiszen az, a hivatali aparátus erre tökéletesen alkalmatlan. Tehát annak vizsgálata például, hogy egy hat éve egy iskola élete vagy sem, ez egyébként is egy nagyon bonyolult dolog, hiszen a különböző sajátos nevelési igényünk, igényt, vizsgáló dolgokat, a diszeg diszfunkciókat, az ADHD-t és így tovább. Azt nagyon-nagyon bonyolult és nehéz vizsgálatok sorozata kell, hogy megelőzze, és nagyon sok szakmai tapasztalat. Hogy ezt a hivatalok hogyan kívánják csinálni, erről fogalás A legnagyobb valószínűsége az, hogy ezt vissza fogják küldeni a, a most meglévő aparátushoz és az iskolához, csak fenntartják azt a jogot, egyel több lépcső lesz a bürokráciában. A második fele arra határozottabbat tudok válaszolni sajnos, és nem túl jól. Hogy az állami központosítás szükségképpen egyre határozottabban elveszi a gyereket a családtól, mert hogy igen sok problémát kell megoldania, és ezeknek a problémáknak szinte kizárólag bürokratikus válaszai vannak. Mivel a hivatalhoz rendelték a gyerekekről szóló döntéseket, hiszen az autonómia egy gyanús ebben a rendszerben, ezért az egyéni kezelése gyakorlatilag nincs, vagy nagyon kevés esélye van. Esélye van azoknak, akik meg tudják vásárolni ezeket a szolgáltatásokat. E, ugye azt mondjuk az elején, hogy az egy át, átlagos család önöknek erre akkor nincs esélye, a két gyereknek nincs esélye, és hát a, a túlterhelt pedagógusokkal sem nagyon könnyű. Úgyhogy hosszabb távon azt tudom csak mondani, hogy szépen lassan visszatér a, a tanszabadság teljes elvétele, és középiskolarendszerben iskolába kell beírni a gyereket. Ezt prognosztizálom, mert ezeknek a problémáknak a megoldása, a jelenlegi paradigma, bocsánat, tehát a jelenlegi döntési rendszer mentén másképp nem lesz megoldható. Um, Engedje meg, hogy azt mondjam, hogy ez mindkettőnk számára egy kudarcos állapot. Hello. Igen, ha engem? Haló? Itt vagyok. Ja, igen, akkor, igen egy akartam mond, kudarcot akartam említeni az egyikünk számára, azért mert azt gondolom, hogy ha csak képzeletbeli szülő is vagyok, bár valós is vagyok, de ha csak képzeletbeli szülő is vagyok és képviselem a gyermekeket, nincs idő a kísérletezésre, nincsenek éveink. Hát, hát. Mindig, hogy a gyerek csak egyszer hat éves, meg egyszer így van. Volt. Ez így van. Így van, tehát nincs, nincsenek erre éveink. A másik pedig az, hogy szomorúan hallom önt, hiszen ön a magyar artállanti pedagógia meghatározó alakja és alapítója. Uh -huh. hát azt kell értenie, hogy nagyon-nagyon szűkösek ezek a kapacitások az autentív iskolákban, és ezek a nagyon szűkös kapacitások is egyre nehezebben bővülnek. De megindult például a, a homeschoolinghoz hasonló módon ez a tanulócsoportos oktatás, és ezt ugye nagyon erőteljesen és nagyon határozottan felszámolta a magyar állam ezt a mozgást. Mi próbálkoztunk, kezdeményeztük is a, az emberminisztériumban, hogy könnyítsék meg az iskolaalapítást, tehát iskolák számára, kis csoport számára, és ezt nagyon határozottan erőteseített Ennek az az eredménye, hogy e, sajnos hosszú távon és sok negatív hatással jelent, hogy az a atállati pedagógiák olyan szívkapacitással bírnak, annyira nem tudnak bővülni, hogy egyre többen jelentkeznek e, ilyen iskolákba, ezért egyre nehezebb lesz e, bejutni ezekbe az iskolákba, hiszen nem tudnak bővülni. A helyi iskolák pedig, tehát a körzeti iskolák, az általási iskolák pedig, mivel elvesztették az autonómiájukat, a központi akaratnak igyekeznek megfelelni, és nem pedig az a odajáró családoknak, gyerekeknek. E, első adatot, hogy őszörsőt adatot hagyd mondjak, az AKG 1988-ban alakult, és 5086 gyerek jelentkezett az első évben a 40 év e, szocializmus végén, illetve akkor még nem tudtuk, hogy ennek vége, hiszen ez még a rendszer volt. 2010-re ez a szám, az elment 182 ra és az idén már megint majdnem 800 an jelentkeztek, miközben a kapacitások rendületlen is egyfolytában 60 fő körül eh, voltak. Ez jelzi ezt a problémát, és nem tud bővülni, mert egyre nehezebb alternatív iskolát csinálni. Tudom, hogy nem önökön múlik, de bármilyen jelenlegű párbeszédre van még esély. Úgyhogy tudom azt is, hogy a novemberben a, tehát a parlament nem lesz, nem fog ez nem lesz ülésszak most már nem, október végéig, ugye? ugye a parlamenti választásokat követően, tehát még esély sincs, hogy a, az őszi azzal kezdődjön, hogy akár bármilyen fajta párbeszédre, vagy bármilyen fajta véleményegyeztetésre sor kerülhessen a törvényel kapcsolatban. aparátus azért tárgyal, tehát én ö, a múlt héten a, a bódissi államtitkáról, a hét utáni héten a, a Maruzsa állandók meg a szokszervező asszonyokkal is találkozom. Tehát folyik egy apparátusi egyeztetés, de ez természetesen nem írja fölül a törvény. Abban bízom, hogy a, a törvénynek ezt az abszurditását, a gyakorlatilag megvalósítatatlanságát ezt az apparátus is látja, érdékeli, és megtaláljuk azt a Hát ha hát azt nem mondom, hogy kompromisszumok, de legalább azt a megoldási formát, uh -huh. ahol vége, nem lehetett lenni ne el végletesen uh -huh. a családi egyéni kezdeményezések a, a gyerekre figyelni órákon keresztül kattogott az agyam, hogy hogyan tegyem fel azt a kérdést, ami azóta foglalkozott, amióta olvastam az írást, illetve az interjút, amiben arról beszél, hogy az iskola halott, mondjuk, mint műfaj. És egész egyszerűen, a, ahogyan beszélgettünk hétfőn, hallgattam még a kollégákat, az kattogott bennem órákon keresztül, hogyha az iskola, mint műfaj halott, de ugyanakkor ezt a legkisebb közös társadalmi minimumot teljesíteni kell minden embernek, legfőképpen ugye a gyerekeknek, hogy valamennyit be kell csúnya szóval tagozódniuk a társadalomba, akkor hogyan lehet ebben egy olyan kompromisszumot megtalálni, amiben nem kell megalkudni. Tehát, hogy mégis meg lehessen tenni azt, hogy valamennyit tanuljanak, hogy épüljenek, hogy szociálisan társadalom, tehát állampolgárokká tudjanak válni, de ugyanakkor mondjuk az iskola meg műfailag nem alkalmas erre. Hát, ha erre tudnám a választ, akkor akkor, akkor nem, nem iskolában dolgoznék, hanem valami más. <gül> 5 éve próbálkozom ennek a kérdésnek a feloldására. A, a, a, a dolognak ugye ez a logikája, hogy a, a, a, a társadalom jelennekkel a családokkal. A gyerekeket ez egyrészt teljén való az, az a polgári társadalom másrészt meg mindenféle bajukkal jár. És az a tény, hogy, hogy nem azok vagyunk, akinek születtünk, mint előtt át, hanem lehetünk a saját akaratunkból, másszal, vagy a könyvetünk akaratából, hogy nem kell feltétlenül ugyanabban a társadalmi státusban lennem a mobilizáció. És azért nagyon jó dolog. egy hogy szabadságunk van, az is nagyon jó dolog. ez bonyolult dolog. Na most hát ezt hívjuk iskolának. Eppen kell valahogy megpróbálni ezt a két dolgot, Ebben egyetértünk, igen. Hanem az, arról beszélek, hogy ami az iskolán motto -ja és az akg él, hogy a gyerek nem az életre készül, hanem él. De ettől még a társadalomnak, a közösségnek, a családoknak dolga van azzal, hogy az életre segítse a mindenkori generációkat. De most erre nincsen egy, ma hét válasz. Erre az azért nincs, mert az a rendszer, ami kialakult az 15.0 végét, mert ma már nem alkalmas, gondoljon arra, hogy folyosó tanterem 45 perces órán a tanár 30 gyereket tanít. pedig úgy, hogy nem lehet együttműködni, nem lehet projektekben gondolkodni, nem lehet a feladatokat, sem térben, sem időben, összetett feladatokká varázsolni. Ezt Többféle helység kéne, másféle felkészült tanárok, más időszerkezet, ez mind-mind ebben a pillanatban az iskola által egyáltalán nem megközelíthető, hiszen amilye van, abból tud csak gazdálkodni. Ez az egyik fele lehetetlenségnek. A meg, hogy nem is tudjuk, hogy tulajdonképpen merre kellene menni, nagyjából van elképzelésünk róla, de mivel nem próbáltuk, ezért inkább csak teóriák vannak. Csak a harmadik nagy dilemma, talán a mostásában nem jó, hogy az egészségügyhez hasonlóan az oktatás is egyre drágább. Az egészségügy, mondjuk az 50-es, 60-es fordulóját van már, szinte minden tudott arra, hogy hogy kell az ember meggyógyítani, de nem voltak meghozzá technikai, épületi, felkészültségi feltételek. Mára megvannak, tulajdonképpen a feljártunktatás kivételre minden tud az egészségügy, de hát elképesztően drága. És az oktatás pontosan itt és Viszont a társadalom, a családok, az állam még nem készült arra fel, hogy ezt kifizesse a digitális oktatást, a projekt tanulást, a mindenféle olyan feladatot, amitől a társadalom valóban mobil módon működni tud. hogy ez egy sokkal-sokkal drágább dolog. Azt mondja, hogy a társadalom nem készült fel erre? Nagyot tévedek, hogyha azt mondom, hogy Oktatás és egészségügy területén bármikor dönthetünk úgy, hogy megtesszük, hogy odaadjuk. Hát igen, de az államnak, a, a költségvetésben minden egy forintot, azt uh, csak egyszer lehet elkölteni. Most én, tehát, én is úgy gondolom, és ebben nyilván itt azt a hogy, hogy jobb lenne, ha nem tudom én kórházakra vagy iskolára költenék, mint stadionra, meg a, a embereknek az üzleti vállalkozásaira, minőféle dologra, ezt én is gondolom. De ez a kormánynak, ez a, a, a döntése, és ez a magyar társadalom, én nem tudom pontosan, hogy miért, és nem is látok vele, négy évről négy éve mindig támogatására biztosítja ezt a kormányt arról, hogy, hogy neki jó, hogy hati stadionokat építenek iskoláért. Hogy az országnak a, a több mint a fele. Évről évre támogatja azt a pártot, amelyik inkább, nem tudom én, kisvasútra költ, meg nem tudom én minden olyasmire, hogy a én a tannemutatványokra, a sportrendezvényekre, bajnokságra, sportsadionokra, és nem pedig, nem tudom én, a kórházi műtőkre vagy olyan iskolákra. Én nem tudom, hogy ezt miért gondolja így a társadalom, de itt azt látjuk, hogy gondoljuk. Maradta az elmúlt négy napból olyasmi esetleg, amit nem sikerült elvarni olyan szál? Hát ilyen nagyon sok van, azért nagyon fogyarult rendszer az okszatás, az önmagában öröm nekem, hogyha egy hétig minden nap egy kicsit szó az oktatásról. Én egy új vonalatra fordítanám most a figyelmet. Tulajdonképpen elég sokat kell beszélnünk egyébként is a köznevelési törvényről, meg az összes ilyen történetről mostanában vadú szabályozgatják, meg tulajdonképpen még nem is jelent meg az új, nem, új nemzeti alaptanterv. Tehát itt nem. egy nagy zűrzavar van. De igazából én a gyakorlat oldalára közelítenék, mégpedig azért is, mert az élet nagyon gyors, gyakran produkál vadonatúj dolgokat szakmákban is szakmai területeken. Hogy hogyan kell egy pedagógusnak tulajdonképpen beépíteni ezt a fajta friss változat, mert azért legyünk őszinték, a fiatalok nem a tanárokon keresztül találkoznak új dolgokkal, sok esetben sokkal hamarabb az interneten, a tévében, a barátaikon keresztül. Tehát hogyan lehet-e szinkronban maradni ezekkel az új dolgokkal, amikor tanítunk? Hát egyrészt egy sehogy. Ez az első válasz az, hogy a jelenlegi körülmények között ez egy lehetetlen feladat, és ezt nagyjából mindenki érzi is. Így van. Tehát a 45 perces órán a tanár tantárgyat tanít, a tanuló tanul, ez, ugye, ez egy. Ebben a konstrukcióban ez egy képtelenség. Ehhez uh -huh. át kell alakítani az időt, a teret, és ugye egy pedagógus az ezt nem is tudja megcsinálni, uh -huh. hiszen ő neki van 24 kötelező órája, és osztályra-osztályra jár, még a kicsitnél az osztálytanító rendszerben ez működik. Most a, a modernizációt, azt ugye, mivel mindenki tudja, hogy erre szükség van, Így van. ezért az, az államosított rendszerekben központilag próbálják megoldani, Ilyen Magyarországon most ugye a nagy modernizációs programja, yeah. amiben új tárgyakat akarnak bevezetni, projekteket. Már most is minden évben két vagy három központilag elrendelt témahét van, uh -huh. hogy elindult a DOSZ program, ami azt jelenti, hogy digitális oktatás uh -huh. iskolában ezt megpróbálják megoldani. De ezeknek mindegyiknek az a nagy dilemmája, ami általában egyébként az államosító rendszereknél, hogy a, akiknek ez a dolga, azoktól elveszik az autonómiájukat, tehát az iskola nem a szülőknek, nem a gyerekeknek kell, hogy megfeleljen, hanem a felettes hatóság. Uh -huh, értem. A nem önálló fejlesztő műhelyek, hanem a felettes hatóság által elrendelt feladatokat figyelik, hogy ezt hogyan lehet megoldani. Uh -huh. Vagyis, hogy jelen pillanatban a fejlesztésnek nagyon kicsik az esélyei. Uh -huh. Tegnap éppen arról beszéltem, hogy az egészségügyben, az 50-60-as években mindent tudtak, de ugye az ezredforduló forduló után deültesz ki, hogy ez ilyen iszonyatos sok pénzbe kerül. Uh -huh. Ugyanez igaz az oktatásra is. Hát igen. Például gondolja el, hogy a projekt tanulás az egy eleve, mindenki tudja a világon, hogy az sokkal hatékonyabb, Így mint a tanár, tanít, a tanuló tanul. Uh -huh. Itt működése épít, konkrét célok vezérlik a gyerekeket, aktivitást igényel, csoportban kell dolgozniuk és saját célok mentén, ami, ami azt jelenti, hogy nem rájuk van hárítva a dolog. És produktív, abszolút produktív, érzékeletén produktív. Konkrét kimenete. Így van. De ugyanakkor a kérdés az, hogy hát hogyan lehet projekteket csinálni. Uh -huh. Nyilván a tanárnak bemegy a 45-es óráján a hetente háromszor, akkor ez nem működik, mert uh -huh. hogy a 45 semmi semmilyen projektet nem lehet csinálni. Ugye uh -huh. az iskolákban vannak ugyan projektek évtizedek óta, ezeket a lelkes tanárok csinálják, Délután iskolán kívül, ilyen például a színjátékok kör, klasszikus projekt. Uh -huh. Évelején összeáll egy csapat, és végére összeállít és előad egy színdarabot. Uh -huh. Na most ugyanezt, minden ilyen tevékenységet a mai iskola kénytelen kívül helyezni önmagán. Uh -huh. És attól működik jól az iskola, hogy minél több olyan dolgot csinál, amit kívül helyez önmagán. Uh -huh. Ráadásul még azt is fontos megjegyezniük, hogy amikor arról beszélünk, hogy a konzervatív az iskola, akkor tudniuk kell, hogy az az iskola, ami most van, az csak 150 éves, és a, ez a tanár tanít az osztályteremben és a tanuló tanul 45-50 pályákat, uh -huh. ez egy 150 éves rendszer, és ez előtt akár a szerzetes iskolákat, akár a tradicionális iskolákat pontosan az jellemezte, hogy közösen együtt dolgoztak uh -huh. problémákat, vagyis amikor alternatív iskolákról beszélünk, akkor azok nem a modernitást, hanem a tradíciót között. Én szerintem az az elkesben az, amit mond, hogy igazából valóban van kapcsolattanár és gyerek között és az élet között. Tehát ez a hárma, hármas találkozás. Tehát, tehát, tehát a másiknál ugye igazából meg akarunk felelni a másiknak és ez nem a teljes kapcsolatot jelenti, hanem egy igazodást, és az nem tanulás, hanem igazodás, ez szabályokat jelent, és nem tudást. Nem tom, jól van, lett. de azt értem hm. meg, hogy, hogy ráadásul én nem tudhatom, hogy a tanuló mit akar megtanulni, mert hogy az iskola azt a három feladatát, hogy egyébként tanulási motivációt teremtsen, tehát hogy akarjon a gyerek tanulni, hogy képes legyen tanulni. És hogy a szociális képességei, vagyis a társadalmi beilleszkedésben képességei fejlődjenek. Pont ez a három dolog, amire ma az iskola alkalmatlan. Ugye bekerülte ülni a padba, és figyelni a tanárt. Épp azokat a dolgokat, amire az iskola van, azt nem tudja ma teljesíteni az intézmény, át kell hozzá építeni az épületeket, le kell bontani a folyosót, nagy termeket kell csinálni, közösségi helységeket, kis csoportos helységeket, át kell akíteni az időt, ugye most például, hogy előírták az alternatív keretlanter, ugye csak 30 van térhet el a nattól, de a 30%-ban most gondoljon, egy projekt például, az hány óra? Ez az. Nem kettő óra, hanem valahány Mondok példát, a Young enterprise tehát a diákvállalkozásoknak ez a töre, hogy nekünk a gyerekeink, hogy minden tizedikesnek ezt kell csinálni, nek a gyerekek van olyan, amikor e, 10-15 egymást követő teljes hétvégét, szombat, vasárnapot azzal töltik, hogy összeállítanak egy üzleti tervet, kitalálnak valamit, és utána elkezdik promotálni. Uh -huh. Visszatos mennyiségű munkát végeznek, a, a videótól kezdve a számítógépes szoftvereken keresztül minden mást uh -huh. felhasználnak, és ezt nem lehet időben igen. megmondani, hogy akkor ez most heti hány óra. Igen, igen. Hát igen, ez egy küzdelmes dolog, és egyébként ezért nem is irigylem tulajdonképpen senkit, aki most az oktatásban belül van tanárdiákot, és akár még a szülőket is, hogy hogy lehet megoldani a pillanatot. Mert valahogy az egész oktatás működtetése való, teljes teljesen életidegen, nem tudok jobbat mondani. Életidegen, és tulajdonképpen nem is tudom, hogy mi a helyén való dolog. De legalább azt kéne megvédenem, a legfontosabb, a jó pedagógus és a jó, és egyébként tanulni akaró diák közötti kapcsolat. Ez a legfontosabb. Sokkal nagyobb autonomia kéne, az alapítványiskolák abban különböznek minden állami vagy egyházi intézménytől, hogy a család és az iskola közvetlen kapcsolatára építenek. Igen. Tehát most a programról ne is beszéljünk, Igen. az iskola egyszerűen meg kell, hogy feleljen a család igényeinek, a gyerekek igényeinek. Igen. Ez önmagában egy akkora for, hogy ezért lenne fontos, hogy minél több olyan intézmény legyen, ahol ez a kettős kapcsolat működjön. Egyébként az angolszáz tradíciói országokban ott egy kicsit közelebb van az iskola, a családokhoz, illetve a protestáns intézményben, mert ott a kö, a, a, eredetileg is a közösség uh -huh. volt meg megfentartozat az iskolát, és nem az állam. Azért ez egy kicsit közelebb hozza az iskolát Hát, de jó lenne, legalább ehhez visszatalálnánk, és akkor még nem oldottuk Igen. meg magát az oktatás problémáját. Az igazság, hogy retetesen sokat szeretnék magával beszélgetni, meg kellene is, de szerintem csak az időnk fogyott el, Én nem a kedvem, meg gondolom az önmondali valója se fogyott el. De nagyon szépen köszönöm az elmúlt egy köszönöm. hét őszes közreműködését. Hadd kézzem, hogy érezte magát velünk? Jó, ez ugye minden nap ugye ez a dilemma, csak hogy egy beszélgetés, ez a 10 perc. Végül csak egy téma felvetésére alkalmaz. Így van. Igen. Ezért mindig van az emberben egy kis bizonytalanság, de mondom, nekem az öröm, hogy az oktatásról beszélnek. Én meg úgy érzem a beszélgetés visszamenőleg, mert én véghallgattam a beszélgetéseket, hogy igen, ezek megérkeztek legalábbis, nekem mindig új gondolatokat indítottak, és remélem a hallgatóknak is. is és ezért szeretném levegőbe tartani, szeretnék a civil rádióba továbbra is az oktatás ügyét, de nem a formákat keressük, hanem a kapcsolatot a lelettel, a jövővel, a gyerekekkel, a szülőkkel, és hát nyilván ezekben belül önökkel is. Köszönjük szépen még egyszer a munkatása önvevőbe. Minden jót kívánok magának. Köszönöm. szépen.